morgen og velkommen til u Det er mandag den 15. august, og vi er klar med følgende nyheder. Lån til SAS kan være afgørende. Investorer vil have franske luksusaktier. Aktive investeringsfond skuffer igen. Bitcoin stiger på ny. Du lytter til U-Investor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Lån til SAS kan være afgørende. Investeringsselskabet Apollo Global Management er klar til at stille et lån på 700 millioner dollars til rådighed for flyselskabet. Det svarer til mere end 5 milliarder danske kroner. Det er et afdørende moment for SAS, lyder det fra aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Det kan man læse i dag i finans. Det er dog ikke noget billigt lån der venter betalingsgebyer i omegnen af 400 millioner kroner i løbet af lånetiden, men rente på lånet på omkring 11-12 procent, når man regner det hele sammen, forklarer Jakob Pedersen. Det er risikovillig kapital i ordets reneste forsand, siger han til Finans. I aftalen står der også, at SAS forpligter sig til at betale afkast på 23 af det samlede lånebeløb til Apollo Global Management, hvis lånet ikke bliver konverteret til aktier. Investorer vil have franske luksusaktier. Luksusbrands, som med og LVMH, der ejer selskaber som blandt andet Louis Vuitton og Dior, fortsætter med at omsætte for milliarder på trods af stigende priser og højere renter. Også virksomhedernes aktier er investorerne glade for. Dog kan sektoren stå foran et tilbageslag, lyder det fra flere investeringsstrateger. Det kan du læse i dag i børsen. Aktierne har storperformet og klarer sig ganske fornuftigt, de er også kommet med nogle fornuftige regnskaber. Hvis recessionen rammer os, hvilket jeg forventer i løbet af næste år, kommer vi til at se en lille nedgang i luksussegmentet. Men du får helt klart noget, noget beskyttelse imod konjunkturforløbne, siger Tine Choi, chefstrateg i PFA til børsen. Aktiekurserne hos LVMH og Hermès har kursstigninger på henholdsvis 14% og 20% de seneste tre måneder. Aktiv investeringsfond skuffer igen. De aktivt forvaltede investeringsfonde halter aktieindeks, efter aktieindeksen i første halvår 2022. Det kan man i dag læse i finans. Investeringsbranchen hjemme og i resten af verden har sagt, at værdien ved at betale for aktiv forvaltning vil vise sig i mere vanskelige markeder. Lige præcis det har markedet været i 2022 indtil videre. Her burde de aktive forvalters mulighed for at vælge særligt gode aktier give dem et mere afkast både i forhold til indeks og til de passive fonde. Sådan er det bare ikke gået. Det gennemsnitlige afkast for de aktivt forvaltede globale aktiefonde er stedet ca. 1% efter de store globale aktieindeks i første halvår, ifølge investeringsselskabet Miranova. Bitcoin stiger på ny. For første gang siden midten af juni ramte kryptovalutaen Bitcoin over 25.000 dollar. Det sker i kølvandet på, at den amerikanske inflation og det amerikanske forbrugerindeks begge var lavere end forventet. Også i Raytheums store opkriterien skaber momentum for kryptovaluterne. Det skriver Bloomberg News. Søndag steg bitcoin med 2,2 procent. Det er femte dag i træk, hvor den er steget. Bitcoin har været helt ned omkring 18.000 dollar i slut juni. Det var alt, vi havde for i dag. Tak fordi du lyttede med.